Slavoslovia a patra, pentru mărturisirea păcatelor și păcăință. Aleluia, slavă, Ție, Tatăl celeste, iubim și Te rugăm. Iartă-ne, fiindcă înainte Ta am cârtit și păcatul nemulțumirii l-am înfăptuit, nădejdea în oameni, în lucruri, în slava șartă, ne-am pus, de aceea ne-am lenevit și să mergem pe drumul Tău cu greu ne-am învoit. Aleluia, slavă slavăție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, iartă-ne, fiindcă pe alții cu viclenii i-am ispitit, la judecăți sau la alte instituții, i-am nedreptățit plata celor ce ne-au lucrat, nu le-am plătit-o cinstit. Aleluia, slavăție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, iartă-ne, fiindcă de iubire de aur, argint, avere, nu ne-am dezlipit cele sfinte să le lucrăm, ne-am lenevit, să ajutăm pe săraci, nu ne-am îngrijit, pe văduve și pe orfani nu i-am ocrotit. Aleluia slavă-ți, Tată ceresc, te iubim și te rugăm, iartă-ne, fiindcă prin jocuri de cărți, loterii, filme, discoteci, sporturi, plimbări, distracții, timpul prețios al vieții l-am irosit, iar de la rugăciune și slujbe am lipsit. Aleluia slavă-ți, Tată ceresc, te iubim și te rugăm, iartă-ne. Fiindcă la vrăjitori, ghicitori, fermecători am umblat, cu minciuni ne-am înșelat, talismane am purtat, lucruri necurate, haine cu semne satanice am îmbrăcat sau cu alte lucruri trupurile ne le-am spurcat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, iartă-ne, fiindcă de cel rău am ascultat, în păcate ne-am îmbuibat cu mâncări și băuturi, prea ne-am săturat și de aceea lenea, și desfrânarea le-am câștigat. Aleluia, slavă, Ție, Tatăl Celeste, este iubim și te rugăm. Iartă-ne fiindcă să ne agonisim averea ce cerească. Nu ne-am sârguit pe alții de rău. I-am pomenit, i-am ponegrit, i-am osândit, i-am lui Aleluia, slavă, Ție, Tatăl Celeste, este iubim și te rugăm. Iartă-ne fiindcă de la judecarea altora, mintea sau gura nu le-am oprit. Deși știam că judecata sufletelor doar Domnului Isus, Hristos o aleși, de aceea ne-am obrăznicit sau ne-am răzvătit. Aleluia! Slavă ție, tată, Ceresc, te iubim și te rugăm, iartă-ne! Fiindcă de răi și satanizații conducători politici, de cei bogați am ascultat, iar de eresurile sectelor, ispitele satanice pe frații noștri, ne-am apărat. Aleluia! Slavă ție, Tatăl Ceresc, te iubim și te rugăm! Iartă-ne, fiindcă ispitele turbaților, demon din femei bărbați desurnați, nu le-am oprit, încât până și în somn sau în vis am fost tulburați, sau cărțile și poveștile lor le-am ascultat și de cei stricați nu le-am îndepărtat.